Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mente Con il suono delle dita si combatte una battaglia Che ci porta su sulle strade Della gente che sa amare Che ci porta sulle strade della gente che amare il mio mitra aut go tra che ti spara sulla faccia ti e spara sulla faccia cioè che penso della vita non ci ci comporta una battaglia che ci porta sulla strade della gente che amare vedo gli occhi c'è una luce che riscalda lentamente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 o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Oggi in questa puntata di Gioia e rivoluzione ma anche sconfitte parlerò della lotta contro il reattore nucleare del PEC sul lago Brasimone. Sull'Appennino tosco-emiliano, quasi al confine con l'Emilia-Romagna, c'è un lago artificiale, il Brasimone. Sulle rive di questo lago sorge da una parte una diga e il centro in formazione Enea e dall'altra il reattore nucleare PEC per il momento dismesso a circa 40 chilometri da Bologna. Il PEC è nel territorio del comune di Camognano che si trova a circa 9 chilometri. Dalla parte della diga dopo circa 6 chilometri si arriva nel paese di Castiglion de Pepoli E dopo circa altri 6 km si arriva al campeggio di Baragazza. PEC sta per prove elementi combustibili ed è un reattore nucleare sperimentale la cui costruzione è iniziata nel 1962. Lo scopo del PEC doveva essere quello di simulare incidenti possibili per il reattore Super Phoenix di Malville in Francia per verificarne il limite di resistenza delle componenti. Provare gli elementi combustibili significa non poter calcolare rischi e conseguenze eventuali. Queste centrali utilizzano il plutonio invece dell'uranio, trasformando contemporaneamente in nuovo plutonio un mantello di uranio. Inoltre, con il plutonio non c'è distinzione tra impianti civili e militari. Co-plutonio si costruiscono ordini atomici di vario tipo come quello che distrusse Nagasaki. Sono sufficienti appena 5 kg di plutonio per realizzare ordini in grado di distruggere completamente città come Firenze e Bologna. L'approvvigionamento di plutonio previsto per il PEC proviene dalla base militare francese di Pierre Latte. Al progetto Superfenix, di cui il PEC fa parte, partecipano Gran Bretagna, Germania, Italia e Francia. L'utilizzo del plutonio in questo tipo di reattori è estremamente pericoloso. Infatti, l'isotopo del plutonio 239, utilizzato nei reattori di tipo Superfenix, ha un tempo di dimezzamento della sua radioattività di 24110 anni. Questo significa che saranno necessari 24110 anni per ridurre della metà la radioattività e poi altri 24110 anni per ridurla di un ulteriore metà e così via. Il plutonio determina forme di tumori e di leucemie in tempi che vanno fino a 20 anni dopo la contaminazione. Inoltre, il plutonio è considerato uno degli elementi più tossici sulla terra circa 20.000 volte superiore a quella del cianuro di potassio. Il PEC era considerato un impianto ad alto rischio perché utilizza il sodio metallico allo stato fuso come materiale di raffreddamento che a contatto con l'acqua e con l'aria esplode, formando vapori ustionanti e corrosivi, oltre ad essere una sostanza estremamente tossica utilizza il plutonio di cui abbiamo già parlato è situato in una zona sismica inoltre era socialmente inutile dato che non avrebbe prodotto energia e servirà solo ad aumentare la quantità di plutonio disponibile per scopi militari era pericoloso perché è situato in una zona inadatta per sismicità frane e difficoltà di evacuazione e il pack rappresentava anche un ricatto occupazionale. Venivano promesse molte assunzioni in zona ed invece ha creato pochi posti di lavoro per lo più precari e destinati a persone provenienti da fuori. In Italia, negli anni 80, ci sono tre centrali nucleari in funzione, una già dismessa e tre in costruzione. Le centrali funzionanti sono la prima centrale nucleare italiana, costruita a Latina che entrò in funzione il 12 maggio 1963. L'impianto è rimasto in funzione fino al 26 novembre 1986. La centrale nucleare di Trino Vercellese che entrò in funzione il 1 gennaio 1965. Dopo il primo ciclo di combustibile la centrale fu fermata per 3 anni a seguito della rimozione dello scudo termico del reattore e non rientro più in funzione. Il primo gennaio 1970 iniziò la costruzione della centrale nucleare di Caorso. La centrale è entrata in funzione il 1 dicembre 1981. Il 25 ottobre 1986 la centrale venne posta in arresto a freddo al fine di permettere la ricarica del combustibile. Dopodiché non è stata più riattivata. La centrale già chiusa è quella di Carigliano a Sessa Aurunca e che entrò in funzione il 1 giugno 1964. L'impianto è stato in funzione fino al 1978, anno in cui è stata fermata per manutenzione, dopo aver valutato come anti economici i costi della sua riparazione vista la poca vita residua dell'impianto è stato disattivata definitivamente il 1 marzo 1982. La situazione della zona intorno alla centrale è drammatica. Questa zona risulta ormai contaminata fino al litorale del Golfo di Gaeta dopo poco più di 10 anni di funzionamento, nei quali Sono avvenuti piccoli e grossi guasti ed incidenti. Le centrali nucleari in costruzione sono quella del PEC di cui abbiamo già parlato, quella di Montalto di Castro, la cui costruzione iniziò il 1 luglio 1982, non ha mai operato, essendo stati interrotti i lavori di realizzazione il 1 gennaio 1988 quella a Borgo Sabotino del reattore Cirene con raffreddamento ad acqua pesante che fu abbandonata nel 1987. Ed ora ascoltiamoci un pezzo del concerto per il no al nucleare di Greenpeace del 13 marzo 2010 a cui parteciparono i 99 posse Piotta, Pancreas, Adriano Bono e Leo Pari. Sì! disinformazione opportunismo avrete il vostro interesse a costruire cattedrali nel deserto le motivazioni sono sempre le stesse e per capirlo non serve un esperto certo c'è bisogno di energia ma nucleare non è l'unica via prima c'è risparmio e la rinnovabile alternativa praticabile la sua memoria labile gli riesce facile dire alla gente da Nessuno dice a niente, non c'è altra soluzione Io dico no, dico no, dico no, dico dico no io non ricordo niente Ma l'86 O ce l'ho impresso in mente Era un sabato D'aprile differente Era il 26 E non uscì per niente Era il mio compleanno Ma senza una festa E l'Ucraina in tempesta Ci pioffe in testa 2010 Qua sta in piedi E i politicanti Sono uguale ieri Quelli seri quanti Sono tutti un pacco Per loro siamo zeri Dalle Alpi al Tarko Hanno rifatto un patto Scelerato e vecchio È una scoria Sotto il culo Della storia Ecco il futuro oscuro Mi ingrigisce Ecco il che Mi sento vivo è questo uranio Che mi impoverisce E col vento Giro alternativo Chissà dove le fanno Le centrali nucleari Mico vostri Boutique A Montenavoleone Nemmeno alla stazione Di Bologna Dove già dall'altra volta Sono sporchi di vergogna Ma dove ne faranno Le centrali nucleari e Rigolla Popo' su esta casa mia Casa tuya Ho visto il mondo Farsi bianco All'improvviso si ha aperto il cielo ma era il paradiso La mea memoria svanisce Mentre il pianeta sparisce Signora, ma sembro gli uni in cui si degnano di rigagare. Sincera monocleare ma non chissà solamente speculare sulle spalle gente favorire nel suggerire lo scenario del futuro, miutim fa un po' inquietante, ma che sto No, io non morirò, per valle ma trete. Io dico no, io dico no. Nel 1984, il Centro di Comunicazione Antagonista di Firenze inizia la sua battaglia per la chiusura del PEC non ancora completato. Il Centro di Comunicazione Antagonista fa parte del Coordinamento Nazionale Antinucleare e Antimperialista che raccoglie tutte le istanze dell'autonomia operaia che si battono contro l'imperialismo per l'internazionalismo e contro il nucleare civile e militare. Molte sono le iniziative, volantinaggi, controinformazione, assemblee e d'altro ancora. Nell'estate del 1985, dal 23 al 30 giugno, viene organizzato un campeggio antinucleare a Baragazza per la chiusura del PEC, a cui partecipano compagni da tutta Italia e anche qualche compagno straniero. La partecipazione è numerosa, soprattutto al blocco dei lavori e alla manifestazione finale che parte da Castiglione dei Pepoli ed arriva fino al PEC. Come abbiamo già detto, il PEC è situato nel territorio del comune di Camugnano, anche se è più vicino a Castiglione dei Pepoli. Il comune di Camugnano, retto dall'amministrazione di sinistra, era favorevole alla costruzione del reattore nucleare sia per le promesse occupazionali che per le cosiddette opere compensative. Era doveroso quindi, per i campeggiatori antinucleari, andare a Camugnano e occuparlo per contrastare le scelte scellerate di quel comune. Durante l'occupazione il sindaco Brunetti è entrato in carica pochi giorni prima, il 25 giugno 1985, di fronte alle contestazioni dei campeggiatori, dichiara Vi porto io a visitare le centrali nucleari sicure in Unione Sovietica, vi pago anche il viaggio. Il campeggio antinucleare rilanció l'attenzione sul PEC in un momento in cui il comune di Castiglioni di Pepoli non aveva ancora preso le distanze e quello di Vernio aveva accettato i soldi poi respinti dopo la tragedia di Chernobyl. Fu un campeggio che cercarono di far passare come un problema di ordine pubblico. Il comune di Cantagallo vietò l'utilizzo del parco di Carigiole. I carabinieri fecero un'irruzione fra le tende a Baragazza. Gli antinucleari andarono in tutti i paesi e le frazioni a discutere con la gente, fino a costringere i sindaci della zona ad un'assemblea dove non poterono sottrarsi alla loro responsabilità. Il blocco della statale 325 e il blocco dei cortimisti Il sabato mattina al cantiere contenevano un'indicazione precisa contro il nucleare, oltre a discutere bisogna lottare. Alla fine 300 compagni conclusero quella settimana di mobilitazione con un corteo che partì da Castiglione raggiungendo poi i cancelli del PEC. L'anno successivo Il 20 aprile 1986, a Chernobyl, a 100 km da Kiev, nell'attuale Ucraina, che allora faceva parte dell'Unione Sovietica, avviene l'incidente nucleare più disastroso della storia fino a quel momento. Fu classificato al settimo livello, il massimo della scala di catastroficità INES, la scala internazionale degli eventi nucleari e radiologici. Il reattore numero 4 della centrale nucleare esplose, 30 persone morirono a causa dell'esplosione e dell'incendio o dell'esposizione alle radiazioni letali. La struttura distrutta arse per 10 giorni, contaminando 142.000 km quadrati in Ucraina, Bielorussia e nella regione russa di Briansk. Il fallout radioattivo, 400 volte superiore alla radioattività liberata a Hiroshima, costrinse più di 300.000 persone a fuggire dalle proprie case e scatenò un'epidemia infantile di tumore della tiroide. Le scorie altamente radioattive si trovano ancora sotto il sarcofago, un guscio di cemento e ferro costruito in tutta fretta dopo l'incidente e che 20 anni dopo rischiava di crollare. I lavori per sostituirlo iniziarono nel 2007 e furono completati nel 2017. Il danno genetico continua nel tempo inesorabile a mietere vittime. Nessuno può predire gli effetti definitivi, ma un rapporto del 2005 calcolava che all'epoca l'epidemia di tumori prodotta da Chernobyl aveva già ucciso 4000 persone, un dato sicuramente errato per difetto. La nube radioattiva che si spse non successivamente contaminò gran parte dell'Europa e oltre. Inizialmente la nube si diresse verso nord, raggiungendo la Scandinavia e la Finlandia. Successivamente cambiò direzione Interessando l'Europa orientale, l'Europa centrale e parte dell'Europa occidentale. Contaminazioni significative si ebbero in Bielorussia, Ucraina, Russia occidentale, Svezia, Finlandia, Norvegia, Polonia, Germania, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Bulgaria, Turchia, Grecia. Ma tracce di contaminazione furono rilevate anche nel Regno Unito, Irlanda. Italia, Francia, Svizzera, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca. Vaste aree agricole furono rese inutilizzabili, si rilevarono contaminazioni di acqua, cibo e suolo. Furono necessari ingenti costi per le bonifiche e il sostegno alle popolazioni colpite. Si generarono inoltre perdite di posti di lavoro, disagi sociali e psicologici. L'incidente avvenne mentre veniva effettuato un test di sicurezza. Si voleva verificare se in assenza di alimentazione esterna la turbina accoppiata all'alternatore potesse continuare a produrre energia elettrica per alimentare la pompa di circolazione, sfruttando l'inerzia del gruppo turbo alternatore, anche quando il circuito di raffreddamento non producesse più vapore. Per consentire l'esperimento furono disabilitati alcuni circuiti di emergenza. Le indagini sulle cause del disastro furono nel 1991 individuate nelle gravi debolezze intrinseche di progettazione del reattore nucleare. Un elemento importante tra gli altri risultò essere un errore nella progettazione delle barre di controllo. Fu accertato che l'evento fu il risultato di un'impressionante somma di fattori di rischio, una catena di errori e mancanze riguardanti sia le caratteristiche intrinseche fondamentali del tipo di macchina sia errori di progetto di alcuni particolari meccanici, sia il sistema di gestione economico e amministrativo laddove la centrale elettrica era priva di personale qualificato e aggiornato sulle caratteristiche dell'impianto. Infine, per la scelta del personale direttivo di effettuare un rischioso esperimento che essenzialmente portò all'incidente poiché effettuato con errori di coordinamento e manovre particolarmente incaute. Questa, purtroppo a caro prezzo, fu la dimostrazione, se ce ne fosse stato bisogno, che Mauro Brunetti, sindaco di Carmugnano, si sbagliava di grosso. Ed ora ascoltiamoci un pezzo degli artisti contro il nucleare. Ah. di energia, ma nucleare no, non è l'unica via, prima c'è risparmio e la rinnovabile, alternativa praticabile, la sua memoria labile, gli riesce facile, tira la gente dalla televisione, mi assumo rischi a niente, non c'è altra soluzione, yeah! sui mette era il sabato da era il 26 in uscita diete compleanno ma senza una festa l'Ucraina un tempesta ci piove in testa. 2010 passiste in piedi e politici Sono uguale ieri, quelli sei quanti sono tutti un pacco Per loro siamo zeri, dalle Alpi attacca Hanno rifatto un patto, scelerato e vecchio È una scoria sotto il culo della storia Ecco il futuro oscuro, mi ingrigisce Ecco il sole che mi sento vivo Ecco il suo danno che mi impoverisce Ecco il petto giro alternativo Chissà dove le fanno le centrali nucleari Mico poste del boutique, a Montana, a Voleone Nemmeno una stazione di Bologna non è già da un altro Ma dove ne faranno le centrali nucleari? e ridol-là Dopo tutta casa mia, casa tua mia Ho visto il mondo, all'improvviso Si è aperto cielo, non era il paradiso. La mia memoria spadisce embro io nin vui di degnar anche ricadere, c'injorar pro creare manachis soltanto speculari sulla spagna della del futuro mio si fa un no io non morirò per valle In domani del disastro di Chernobyl, il movimento antinucleare pone il problema dello smantellamento degli impianti nucleari esistenti e la non entrata in funzione di quelli in costruzione. Nucleare mai più è la parola d'ordine che viene lanciata. A Montalto, al PEC del Brasimone, a Caorso, a Trino Vercellese gli impianti vengono assediati dalle manifestazioni, dai blocchi e dai cortei. Il 1986 è l'anno in cui il piano nucleare italiano che prevede la messa in funzione di 6 centrali nucleari da 2000 MW e di altrettante a carbone è ancora in vigore e l'industria, soprattutto Ansaldo e Fiat, sono protagoniste di un colossale giro di commesse, regalie, tangenti attorno alle centrali e dai cantieri. Nel 1986 è l'anno in cui il PCI ribadisce al proprio congresso nazionale la linea a favore del nucleare. Ci sono scontri a Caorso, al Brasimone, a Trino e a Montalto di Castro. Si susseguono anche processi, criminalizzazioni. Dal 5 al 20 luglio 1986 si svolge il secondo campeggio antinucleare a Baracazza per imporre la chiusura del PEC del Brasimone dopo la tragedia di Chernobyl. Anche questa volta è il centro di comunicazione antagonista di Firenze ad organizzare insieme ad altre realtà di lotta della Toscana e dell'Emilia. Dal 1962 anno in cui è iniziata la sua costruzione e dopo rinvii alternanze nella gestione degli appalti i lavori non sono ancora stati ultimati e la spesa complessiva è passata da 26 miliardi di lire previsti ad oltre 4 mila miliardi. Gli obiettivi che si prefiggono ai partecipanti al campeggio sono la chiusura del PEC, ovviamente, l'espulsione dell'Enea dalla zona perché è l'ente che sovraintende alla ricerca in campo energetico e alla costruzione di centrali nucleari, Inoltre, nei pressi delle centrali nucleari l'Enea istituisce i suoi centri di informazione che esercitano nella zona un vero e proprio dominio culturale con il consenso delle amministrazioni locali. Presso i centri vengono invitate, soprattutto le scolaresche, alle quali vengono praticati veri e propri lavaggi del cervello. Per questa funzione e il suo ruolo mistificatorio viene richiesta l'espulsione dell'Enea dalla zona del Brasimone, prospettandone il definitivo scioglimento. Inoltre viene richiesto mantenimento dei livelli occupazionali, una propaganda mistificatoria ha portato a credere ad intere popolazioni che la realizzazione delle centrali nucleari avrebbe risolto il problema della disoccupazione. In realtà si è verificato ovunque e il PEC non ha fatto eccezione che la stragrande maggioranza degli operai chiamati a lavorare ai cantieri fosse già alle dipendenze di aziende quali l'Alsaldo e provenisse quindi da fuori. Solo una minima parte dei lavoratori addetti alla costruzione del PEC è del posto o di località relativamente vicine e quasi tutti hanno un contratto a termine viene quindi richiesto il mantenimento dei livelli occupazionali, cosa che per le risorse ambientali e turistiche che offre il luogo e con la conversione dei fondi destinati alla centrale sarebbe certamente possibile. Ascoltiamoci ora Plutonian is forever di John Hole. No Lux He's ruining the sky and the ocean even worse But I'll predict because of his eradication from the earth Oh, plutonium is forever Now oil slicks someday will disappear We'll stop dumping PCBs in a few years But there is one pollutant that we should really fear Oh, I know, plutonium is forever But will it go away, for apropos is never It will be here past two days Yes, plutonium is forever Carbon monoxide can only steal your breath best is poisoning give the workers a horrible death The aerosol and the concorde make sure there's the zone left but all plutonium is forever time. Thing. Yes, plutonium is forever. Now some want the oil company to have to face divestment. And some want the utility to be denied the rates adjustment. But now they all after plutonium that think it's such a good investment. Because all En un volantino distribuito dai campeggiatori antinucleari vengono posti ulteriori obiettivi, ne leggono stralcio riassetto idrogeologico e forestale della zona, rilancio occupazionale per la risistemazione delle acque e del suolo, interventi sul riassetto montuoso, prevenzione degli smottamenti e opere antisismiche, costruzione di un parco naturale e di una riserva ittica di acqua dolce. Tutto questo è possibile, ma occorre lottare per sottrarre ai padroni il futuro, il destino di una società dove gli interessi e il profitto avvelenano l'aria con radiazioni e inquinamento atmosferico, l'acqua con pesticidi, discariche, triellina, il vino con metanolo. In una situazione del genere, ambiente ed occupazione devono marciare insieme. Non si può barattare occupazione con ambiente e viceversa. Chi costringe alla disoccupazione è il medesimo sistema che, che devasta l'ambiente, perché uomo e natura sono variabili del processo di produzione. Fin dai primi giorni di campeggio si susseguono iniziative, animazioni sulla morte nucleare, comizi, interventi nelle occasioni di gare di pescatori sul Brasimone e di feste. Il 10 luglio viene occupato nuovamente il comune di Camugnano. Viene appeso uno striscione su cui è scritto dimissioni per il sindaco delle radiazioni il sindaco Brunetti durante l'occupazione messo alle strette dagli antinucleari ammetteva a bontà sua che dopo Cernobil niente era più come prima e che stava preparando con la regione Emilia Romagna e la regione Toscana un'assise di scienziati che accertasse la sicurezza del PEC gli viene fatto notare che fare una cosa importante del genere, dopo 24 anni dall'inizio della costruzione era un po' tardi. Fu diffusa la voce che i barbari antinucleari avevano distrutto il municipio di Camugnano. Per smentirlo, il 12 luglio i campeggiatori tornano al comune di Camugnano convocando una conferenza stampa. Il campeggio si svolge in un crescendo di azioni e di propaganda, di blocchi, occupazioni ed invasioni che si susseguono a ritmo incansante. Il clima, sia con la popolazione del luogo sia con i tanti che ci vengono a trovare al campeggio, è di forte solidarietà. Un giorno arriva addirittura un monaco buddista con il suo tamburello che parteciperà ad alcune delle manifestazioni che vengono organizzate sempre suonando il suo tamburello. Il quotidiano La Nazione del 14 luglio titolava Clamorosa protesta al Brasimone. Il quotidiano La Città Proteste al Brasimone. La Repubblica del 16 luglio Sitin sui monti degli antinucleari che campeggiano contro la centrale. Il resto del Carlino Vandali verdi al Brasimone. Blitz al centro informazione e energia, rotto un computer, scritte antinucleari. La nazione di Prato del 17 luglio per il PEC scontri al Brasimone. Un gruppo di verdi ha danneggiato gli uffici dell'ENEA. Bloccata la statale 325 e l'unità del 18 luglio da Verdi e sindacato dure critiche ai collettivi autonomi. Brasimone ancora a scontri, un manifestante ferito. Ascoltiamoci ora la cronaca degli avvenimenti tratta da un video realizzato in quei giorni dal Centro di documentazione antinucleare antimperialista di Padova. Il campeggio che dal 5 al 20 luglio si svolge a Baragazza nell'Appennino tosco-emiliano contro i provi elementi combustivi del Brasimone. Il PEC è un reattore sperimentale da 145 MW termici che non produrrà energia elettrica. È nato con lo scopo di provare in condizioni particolarmente gravose ed accidentali elementi di combustibile per le centrali elettroniche nucleari del tipo veloce. Il PEC inoltre costituisce un laboratorio sperimentale per il progetto del Super Phoenix di Melville ed è inserito quindi nei piani di riarmo nucleare europei. Il fatto stesso che si tratti di un impianto di ricerca e sperimentazione la dice lunga su quelli che possono essere i rischi di questa installazione. Il progetto PEC nasce negli anni 60. Da allora sono stati spesi 4000 miliardi sperperati per un impianto che non produrrà certo posti di lavoro. Infatti i 300 operai circa che lo stanno costruendo torneranno disoccupati al momento dell'apertura. Inoltre, la sua costruzione ha distrutto il territorio del Brasimone, impedendone lo sviluppo in senso turistico. 15 giorni di iniziativa hanno caratterizzato la presenza dei compagni del Coordinamento Nazionale Antinucleare Antimperialista, decine di assemblee, mostre e volantinaggi. Il 10 luglio l'occupazione del comune di Camugnano, che ospita il PAC e il cui sindaco Brunetti è un accanito sostenitore del progetto dell'ENEA. Domenica 13 luglio avviene l'occupazione della palazzina di rappresentanza dell'Enea sul bacino di Brasimone per denunciare la falsa informazione che l'Enea spaccia per tranquillizzare sui rischi futuri di questo impianto, costruito peraltro in una zona altamente sismica. Il 15 luglio a Bologna i compagni del movimento tengono un sit-in davanti alla Regione Emilia-Romagna per contestare l'appoggio totale dato dalla Regione stessa e dalla giunta picista al progetto PEC. I compagni si concentrano sotto la regione scandendo slogan e attuando un blocco stradale immediato l'intervento delle forze dell'ordine che tentano di allontanare i manifestanti. Nonostante questo, i compagni ottengono un incontro pubblico con i rappresentanti della giunta, a cui viene espressa la necessità immediata di sospendere i lavori al PEC e dove si dimostra ancora una volta, nonostante discorsi falsamente antinucleari, la tenace volontà del PC di rispettare il piano energetico nazionale, governando oltre al PEC anche la gestione della centrale nucleare di Caorso. Il giovedì 17 luglio, davanti ai cancelli del PEC, inizia dalle 13 un blocco dell'entrata degli operai. La volontà dei compagni è quella di instaurare un contatto reale con i lavoratori, in gran parte delle ditte d'appalto che svolgono i lavori più pesanti e sottopagati. Non si può disgiungere l'ambiente dall'occupazione. Non esistono le false preoccupazioni occupazionali del sindacato o di qualche ecologista non si può barattare l'occupazione con l'ambiente e la salute o viceversa che costringe agli straordinari, ai lavori nocivi, alla disoccupazione è il medesimo sistema che devasta l'ambiente. Questi gli argomenti di cui si discute durante il blocco. Tutti gli operai sono coinvolti in un'assemblea. Alle 14 scatta la provocazione poliziesca. Una prima carica tenta di sciogliere il blocco. I compagni si ricompongono e per la seconda volta i carabinieri iniziano a pestare selvaggiamente con le giberne e i calci delle pistole. Il bilancio è pesante. Quattro compagni all'ospedale e numerosi feriti. Ma la brutale violenza delle forze dell'ordine non basta intimidire i compagni e numerosi operai non entrano al lavoro. Immediatamente si svolge un corteo a Castiglione dei Pepoli, seguito in serata da un'assemblea in piazza, dove antinucleari, abitanti della zona e lavoratori del PEC, nonostante il tentativo del sindacato di smorzare la tensione, criticano aspramente l'intervento della polizia. Il 19 luglio si svolge la manifestazione conclusiva del campeggio antinucleare. Un migliaio di compagni, partendo da Castiglione dei Pepoli, raggiunge il PEC, ingentissimo e lo schieramento delle forze dell'ordine un corteo ricco di contenuti, frutto delle iniziative dirette svolte durante il campeggio, in cui viene ribadita la volontà di continuare la lotta fino alla chiusura del PEC e di tutti gli impianti nucleari. Nell'estate del 1986 si susseguono manifestazioni, blocchi e campeggi in tutta Italia, a Trino Vercellese, a Caorso, a Moltalto di Castro. Anche nel 1987, il 2 luglio, inizia il campeggio antinucleare contro il PEC del Brasimone. Nelle prime giornate l'iniziativa si concentra sulla controinformazione capillare nella zona del Brasimone, con particolare attenzione ai paesi del versante emiliano. Si svolgono così assemblee, comizi, mostre nei vari paesi. L'ennesima occupazione del comune di Camugnano, un blocco stradale nei pressi di Sasso Marconi e volantinaggi davanti ai cantieri del reattore in costruzione. Il rapporto con la popolazione della zona è ormai molto positivo. Nonostante le lotte contro il nucleare che sono sempre più forti e determinate e nonostante Chernobyl, la costruzione del PEC del Brasimone prosegue. Al reattore manca ancora un pezzo fondamentale ingombrante, un pezzo di acciaio di svariate tonnellate, la vasca che costituisce la base di contenimento del reattore, la cosiddetta Tanka, costruita dall'Ansaldo. Il 7 luglio, alle 1:30 di notte, la Tanka esce dallo stabilimento dell'Ansaldo per raggiungere il PEC alle 1:30 di notte. Viene bloccata da una manifestazione, ma poi riesce a passare con l'intervento di polizia e carabinieri. Per raggiungere il deposito della ditta Perani alle 4:30 la Tanca esce dal deposito della ditta Perani, nonostante l'Enea abbia richiesto all'anzalto di ritardare la partenza. Alle 12:30 passa per Piacenza e dalle 17 circa viene avvistata dai compagni del campeggio poco prima di Lagaro, un paese a circa 12 km da Castiglione dei Pepoli. Il paese viene messo in stato di assedio per far passare la tanca. Nonostante la maggior parte dei compagni sia impegnato nei paesi sparsi nel raggio di vari chilometri per attività di controinformazione, alle 20 circa ha avvisato il sindaco di Castiglione dei Pepoli, Giancarlo Rocchetta, di quanto sta succedendo: una quarantina di compagni si dispongono all'ingresso del paese dove sta aggiungendo la tanca scortata da digos carabinieri blindati e gipponi della polizia nel frattempo i compagni impegnati nelle attività di controinformazione rientrano arrivano a castiglione dei pepoli iniziano subito le cariche per impedire che il convoglio si fermi e divengono sempre più feroci ed indiscriminate mano a mano che la tanca procede verso l'uscita del paese Sono ore di scontri, di botte prese, di sollevamento del paese contro il mostro nucleare poliziesco. Oltre ai compagni, diversi abitanti di Castiglione vengono feriti. La polizia minaccia i presenti, estraendo le pistole. Il paese è sconvolto. Al comunicato di condanna dei campeggiatori antinucleari fa eco quello della giunta comunale di Castiglione di Pepoli, che nel condannare la violenza fascista della polizia... Dà la responsabilità delle cariche all'atteggiamento dell'Enea e dell'Ansaldo con la complicità della prefettura di Bologna. In serata, dopo il passaggio della tanca, si terrà un'assemblea nella piazza principale, molto partecipata non solo dai campeggiatori, ma anche dalla popolazione locale a cui partecipa anche il sindaco Rocchetta, che condannerà l'operato dell'Enea, Polizia e Prefettura di Bologna, che non lo hanno neanche avvertito del passaggio della Tanca che ha attraversato tutto il paese. Ed ora ascoltiamoci un pezzo dei Nucleos, estate nucleare. il giorno seguente i compagni andarono a Bologna alla seduta del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna per inchiodare la giunta e il PC alle proprie responsabilità alcuni esponenti di rilievo del PC condannarono l'operato della polizia e vengono fatte anche delle interrogazioni in parlamento così in un clima di attenzione nazionale alla vicenda del PEC si giunge al blocco del cantiere del 10 luglio Con i laboratori tenuti a casa dall'Enea e dalla manifestazione di sabato 11 che vede la partecipazione di un migliaio di persone tra compagni e popolazione della zona. Nell'agosto 1987 viene fatto l'ennesimo volantinaggio a Castiglione dei Pepoli per la chiusura del PEC, ma il volantino non piace al presidente dell'Enea Colombo che denunciò due compagni che distribuivano il volantino e Dario Paccino, responsabile della rivista Rosso Vivo, della quale il volantino era supplemento. Colombo li denunciò per diffamazione e quindi furono rinviati a giudizio. L'8 e il 9 novembre 1987 si svolsero in Italia tre referendum abrogativi riguardanti l'utilizzo dell'energia nucleare. Il primo quesito recitava Volete che venga abrogata la norma che consente al CIPE, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, di decidere sulla localizzazione delle centrali nel caso in cui gli enti locali non decidano entro tempi stabiliti? Il risultato fu dell'87% per il sì all'abrogazione. Il secondo quesito recitava: Volete che venga abrogato il compenso ai comuni che ospitano centrali nucleari o a carbone? Il risultato fu del 79,71% per il sì all'abrogazione. Il terzo quesito recitava: "Volete che venga abrogata la norma che consente a Enel di partecipare ad accordi internazionali per la costruzione e la gestione di centrali energetro nucleari all'estero?" Il risultato fu del 71,86 per cento per il sì all'abrogazione in pratica se gli enti locali nel cui territorio doveva essere realizzata una centrale erano contrari o non si pronunciavano non poteva decidere al loro posto centralmente il cipe i comuni non avrebbero più ricevuto compensi per ospitare le centrali nucleari o a carbone e l'enen non poteva più partecipare alla costruzione di centrali nucleari all'estero. In Italia si avvia la dismissione delle centrali nucleari esistenti e si rinuncia al completamento di quelle in costruzione. Il 12 e 13 giugno 2011 viene svolto un altro referendum abrogativo. Il quesito propone l'abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione sul territorio nazionale di energia elettrica da nucleare. Il risultato fu del 94,05% per il SIA sì l'abrogazione. Gli italiani si sono definitivamente espressi, dicono no all'energia nucleare. Purtroppo gli interessi in gioco sono Sono molto alti e periodicamente si riaffacciano proposte per la realizzazione di centrali nucleari cosiddette di ultima generazione. Il PEC del Brasimone non è mai entrato in funzione, ma è ancora lì, con la sua cupola di cemento che si staglia sulle rive del lago Brasimone. Nessuno lo ha ancora smantellato e i costi di mantenimento li paghiamo noi. L'Enea, recentemente, ha proposto l'utilizzo del PEC per sperimentare i reattori nucleari di quarta generazione, quelli cosiddetti sicuri, un po' come quelli raccomandati dal sindaco Brunetti di Camugnano in Unione Sovietica. Forse si dovranno fare altri campeggi antinucleari al Brasimone. Per approfondire ci sono alcuni video scaricabili da archive.org Caorso, PEC e El Salvador, realizzato dal Centro di Documentazione Antinucleare e Antimperialista di Padova. Altri documenti sono reperibili in articoli di riviste e giornali facendo riferimento al coordinamento nazionale antinucleare e antimperialista come Autonomen di Milano e poi ci sono tanti bollettini, documenti, volantini, non di facile reperibilità purtroppo. Con questo si conclude anche questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte. Alla prossima.